Pista 21 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 203 De regulă se lua masa în sufrageria comună, se puteau primi vizite și în cameră, în paranteză nu și femei, firește, închid paranteza. Un membru al colegiului putea invita la masă pe cheltuiala lui un cleric mai sărac și putea chiar, în paranteză, dacă îi dădea mâna, închid paranteza, să aibă un servitor. Dar peste noapte nu putea lipsi din acest cămin, nu putea dormi în oraș decât cu aprobarea privorului. Fondatorul pusese la punct un complex mecanism de sarcini și de responsabilități ce reveneau fiecărui membru al colegiului. Dintre acestea, cele mai simple și pe durata unei săptămâni erau de cititor al textelor morale edificatoare, care se citeau cu voce tare în timpul meselor, de supraveghetor, în paranteză prevot, închid paranteza, al bucătăriei, de cleric al capelei și de oficiant al rugăciunilor în timpul slujbelor religioase. Urmau sarcinile mai grele, ale celor doi gilimele procurori minori, închid ghilimele, în paranteză a căror funcție dura un întreg trimestru, închid paranteza. Aceștia se ocupau de toate problemele și treburile materiale ale colegiului, de personalul de serviciu, de veselă și mobilier, de procurarea proviziilor alimentare și a vinului, în paranteză după consultarea prealabilă a membrilor colegiului, închid paranteza, de cumpărarea lemnelor pentru camere și bucătărie, de întocnire a listei sarcinilor simple, a listei veniturilor, în paranteză inclusiv, ale celor rezultate din amenziile aplicate membrilor colegiului, închid paranteza, de organizarea colectei anuale din luna ianuarie și de repartizarea banilor pentru diferite alte cheltuieli. Sarcini analoage, dar la o scară superioară reveneau ghilimele procurorului general, închid ghilimele, și celor doi ghilimele procurori majori, închid ghilimele, adjuncți ale căror atribuții durau un an, ei întocmeau planul general de cheltuieli, se ocupau de administrarea bugetului și controlau întreaga gestiune a colegiului. Responsabilitatea asupra membrilor colegiului, în paranteză, dar nu în chestiuni de ordin material, închid paranteza, o avea ghilimele priorul, închid ghilimele, el supraveghea disciplina și respectarea regulamentului comunității. Ghilimele, lui i se dădea socoteala de infracțiunile săvârșite de membri și i se cereau autorizațiile necesare. El proceda la primirea asociațiilor, în paranteză, a membrilor solvenți. O mare punct de mare punct închid paranteza, prezida adunările și aplana eventualele conflicte. El era cel care controla studiile membrilor colegiului, regularitatea frecvenței la cursuri și progresele pe care le-au realizat, închid ghilimele, în paranteză, p mare punct Glorieu, închid paranteza. În vârful ierarhiei se afla ghilimele provizorul, închid paranteza, numit pe viață de un colegiu electoral a cărui compoziție fusese stabilită prin bula pontificală din 1268. Ghilimele. Acesta deținea conducerea superioară a ansamblului, întărea prin hotărârea sa validitatea deciziilor luate la diferite niveluri și decidea în cazurile de contestații. El reprezenta colegiul în fața tuturor autorităților din afară, dar autoritatea lui nu era nici absolută, nici arbitrară, căci inițiativele puteau veni și de jos, iar deciziile adunărilor generale ale membrilor colegiului și regulamentele aprobate de acestea erau obligatorii și pentru el. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza vezi notă 1. Citesc notă 1. În aceste adunări care puteau avea loc pe lângă cele regulamentare, ori de câte ori cereau membrii, oricine avea dreptul să intervină pentru a cere lămuriri sau pentru a face diverse propuneri, hotărârile erau luate prin majoritatea de voturi. Încheiat notă 1. De competența ghilimele provizorului, închid ghilimele, era în fine să aprobe primirea unui membru în colegiu sau pentru motive grave să-i elimine pe cei indezirabili. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Provizorul, închid ghilimele, era obligat de asemenea să prezinte în fiecare an o dare de seamă, în paranteză, asupra gestiunii materiale a colegiului, închid paranteza. Reprezentanților universității din Paris, constituiți într-un fel de ghilimele Consiliul Superior, închit ghilimele, instituit de papă sau de un delegat al său, și care era compus din cancelar, rector, profesorii, diriginți ai facultății de teologie, decanii facultăților de medicină și de drept, precum și din ghilimele procurorii, închid ghilimele, celor patru, ghilimele națiuni, închid ghilimele ale facultății de arte. Încheiat notă 2. Acestor sarcini și responsabilități a căror rotație era organizată în mod echitabil, nu li se putea sustrage nimeni, căci la intrarea în sânul comunității toți membrii depuseseră jurământ că îi vor respecta statutele. Refuzul era pedepsit cu o amendă care nu-l dispensa pe cel ce refuzase să îndeplinească aceeași sarcină când îi venea din nou rândul. Amenzile erau aplicate pentru orice abatere de la prevederile regulamentului de ordine internă, chiar și pentru întârzierea de prezentare a dării de seamă de către cel ce îndeplinise respectiva sarcină. Amenzile erau aplicate în interesul moral al comunității și folosite în beneficiul material al colegiului. Robert de Sorbon a mai fondat în 1271 un alt colegiu pentru studenții în arte. Colegiul Calvi se scrie că al y, numit și ghilimele Mica Sorbonă, închid ghilimele. La Paris au mai fost fondate o serie de colegii monastice, precum și colegii ale ghilimele națiunilor, închid ghilimele, în paranteză pentru studenți englezi, scoțieni, danezi, suedezi și lombarzi, închid paranteza. În 1186, contele Robert de Dreux, se scrie Dreux, fundase în apropiere de Palatul Louvre un cămin pentru clericii săraci. În 1208, un burghez bogat fundase un altul. Exemplele au fost urmate în continuare de diferiți binefăcători, episcopi, abați, cardinali sau cetățeni bogați ai orașului. La sfârșitul secolului al XIV-lea existau 30 de colegii numai la Paris. Clădirile care le-au adăpostit au dispărut. Singurul colegiu medieval de pe continent care a supraviețuit, funcționând și azi, este Colegiul Spaniol din Bolonia. Colegiul înființat de Robert de Sorbon a avut o reală influență asupra vieții intelectuale, atât prin rezistența pe care a opus-o magiștrilor dominicani sau franciscani, cât și prin înființarea, în paranteză în 1469, închid paranteza, a primei tipografii pariziene. Prestigiul său a crescut continuu începând din secolul XIV, a treia probă a examenului de licență în teologie se dădea în fața profesorilor, care își țineau lecțiile în casele aparținând acestui colegiu. În secolul următor, unul din acești magistri ținea regulat lecții de limba greacă, iar un altul cursuri de filozofie. După ce colegiul a devenit, cum am spus, sediul adunărilor deliberative ale magistrilor facultății de teologie, această facultate a fost desemnată cu numele de ghilimele Sorbona, închid ghilimele, în paranteză, până la desființarea ei de Revoluția franceză în 1792, închid paranteza, după care denumirea a revenit întregii universități pariziene. Așadar, colegiile erau fundații pentru magiștri și studenți săraci, în care aceștia primeau, pe lângă solvenți, gratuite locuință, masă și cărți. Mai târziu, studenții de aici beneficiau și de un ajutor direct didactic, predându-li se unele lecții, dar ghilimele totdeauna era vorba de o instrucție privată și suplimentară, față de cea pe care studenții o primeau în școlile publice ale universității. Închid ghilimele în Punct. h.rașdal. Închid paranteza. Când spre sfârșitul secolului al XIII-lea colegiile au acceptat și studenți solvenți, aceștia erau de asemenea instruinți la un loc cu bursierii colegiului. Cu timpul, acest sistem s-a generalizat, încât în 1457 s-a ajuns ca studenții să fie obligați să locuiască și să studieze într-un colegiu. Pe lângă o viață disciplinată, studenții aveau și avantajul de a aduce o viață în comun cu profesorii lor, un profit inestimabil și pentru educația și pentru instrucția lor. În în secolul XV, colegiile pariziene au avut un rol foarte activ pe plan didactic propriu-zis. Unele au devenit adevărate, mici ghilimele universități, închid ghilimele private. Celebru între acestea a fost colegiul Montegu, se scrie muonată AIGU, care i-a avut ca rezidenți pe Erasm din Rotterdam, pe Kelvin, pe Reble, se scrie RABL AIS, și pe Ignacio de Loyola, se scrie L -o -y -o -l A, precum și renumiți umaniști exponenți ai reformei. Disciplina în colegii era foarte riguroasă. Viața studenților și a tinerilor magistri găzduiți aici era ternă, mâncarea era în general proastă, camerele insuficient luminate și încălzite, iar curățenia lăsa mult de dorit. Atât numărul colegiilor cât și capacitatea lor de cazare vor crește progresiv. Chiar la începutul secolului XVI, un colegiu ca cel ce fusese fondat în 1314 de regina Navarei, soția lui Filip cel Frumos, putea găzdui 70 de studenți, în paranteză 20 care frecventau cursul de gramatică, 30 de arte liberale și 20 de teologie, închid paranteza. Fiecare din aceste grupe își avea directorul său, aula sa de cursuri și profesorii săi. Spre sfârșitul secolului, numărul colegiilor din Franța trecea de 60. În colegiile din Oxford și Cambridge s-a instituit, începând din secolul 13, sistemul tutoratului, în paranteză tutoring, închid paranteza, în acest sistem de învățământ subsidiar individual, funcționând și azi în Anglia în unele colegii ca cele din orașele menționate mai sus. Profesorul tutor dirija și supraveghea de aproape disciplina și finanțele studentului, care îi fusese încredințată de părinți. La puțin timp, după fundarea celor din Paris, au fost create asemenea colegii și în Anglia, care însă au cunoscut o dezvoltare cu totul diferită. În Anglia, unde colegiile vor deveni adevărate centre de învățământ, vezi note 1, studenții se recrutau din ce în ce mai multe din mediul aristocrației și al marii burghezii. Citesc note 1. Jumare puncte este însă în acest subiect mai reticent, observând că ghilimele dacă universitățile din Oxford și Cambridge s-au risipit în colegii devenite baza învățământului potrivit unui sistem care a rămas până azi în mare parte intact, ele nu au avut în mod general vorbind toată importanța ce li se atribuie de obicei. Închid ghilimele încheiat. Notă 1. Paranteză, Căci în Anglia, pregătirea culturală și profesională ofera posibilități mai mari de plasare absolvenților universităților decât în alte țări. Închid paranteza. Aceasta era însă o situație excepțională, căci în țările de pe continent numărul studenților săraci era în continuă creștere. În secolul XIII, la Oxford, existau trei colegii, în paranteză, University, Merton și Belisle, se scrie b a -l i o -l, închid paranteza. La Cambridge, primul fondat a fost Peterhouse, se scrie p -e -t -e r h -o -s -e. Colegiile din Oxford erau corporații care se conduceau singure, șeful lor, în paranteză Warden, se scrie N, închid paranteza, era un administrator ales de toți membrii colegiului și care, în luarea măsurilor mai importante, trebuia să aibă aprobarea tuturor. Toate colegiile din Anglia, în paranteză cu excepția colegiului Corpus Christi din Cambridge din 1352, închid paranteza, au fost fondate de mecenați particulari. În Anglia, colegiile au rămas fiecare nuclee ale vieții universitare. În afara lor n-a existat o universitate. Ghilimele, studium generale, universitatea s-a dispersat și s-a descentralizat. În aceste multiple colegii, spre deosebire de continent, în Anglia, colegiile au fost acelea care s-au apropiat și s-au contopit în universitate. Colegiile au absorbit universitatea, în timp ce de cealaltă parte a canalului mânecii, universitatea a absorbit colegiile. (Închid ghilimele în paranteză.) S-a punct. se scrie d apostrof i r a y. (Închid paranteza.) Într-adevăr, multe colegii din Paris s-au decăzut repede, iar ca instituții au fost abolite de Revoluția franceză. Dar în Anglia, colegiile au avut o continuitate neîntreruptă. Dintre cele fondate în evul mediu la Oxford și Cambridge, toate au supraviețuit până azi. Aceasta a fost, în general, situația colegiilor din Franța și Anglia. În Italia, în schimb, colegiile nu și-au asumat funcții care, în mod normal și de drept aparțineau universității. Astfel, la Bolonia și pe lângă alte universități italiene, au luat ființe numeroase colegii, vezi notă 1, care însă nu au avut niciodată o influență notabilă asupra universității. Citesc notă 1. În 1267, pentru studenții din Avignon, în 1326, un colegiu pentru cei din Brescia, în 1367, un altul pentru studenții veniți din Spania și altele, încheiat notă 1. În schimb, este de remarcat un fapt neîntâlnit în alte țări. Spiritul democratic propriu Universității Bolonieze s-a afirmat și în modul de organizare a vieții colegiilor, aici ca și în alte universități italiene. Rectorul unui colegiu nu era numit de un for superior, ci era ales de studenți și numai pentru o scurtă perioadă de timp. În Italia până în secolul al XVII-lea, toate colegiile erau exclusiv universitare. În paranteză, punct Clement din Bolonia... Engleschi din Padova, Castiglioni din Pavia și altele, închid paranteza, numai odată cu contrareforma, s-au fondat în Italia colegii autonome cu docenți interni, în paranteză, la Messina, Palermo, închid paranteza. Paranteză, cele două mai mari colegii de rang universitar din Italia sunt Carlo Borromeo și Carlo Ghislieri, ambele din Pavia, închid paranteza. Treptat, treptat, colegiile au căpătat, mai ales în Anglia, un rol tot mai important în organizarea învățământului. Lecțiile, repetițiile, exercițiile practice ținute de docenți aici au devenit din ce în ce mai frecvente. La Paris, în paranteză, unde între 1300-1500 au fost fondate cel puțin 50 de colegii, 27 numai între 1300-1350, închid paranteza. Învățământul teologic s-a concentrat în cele din urmă în cele două mari colegii, cele fundate de Robert de Sorbon și de regina Jeanne de Navare. Transferarea în mare parte a lecțiilor și exercițiilor în cadrul colegiilor prezenta avantaje evidente, în primul rând pentru că o mai mare ordine prin regularitatea programului, controlul studiului și vieții duse de școlari și contactul mai apropiat dintre docenți și studenți. Totodată, studenții aveau acces incomparabil mai mare la textele de studiu, căci colegiile își constituiau și foarte bogate biblioteci proprii, în paranteză pentru acele timpuri, închid paranteza, în 1338, Biblioteca Colegiului lui Robert de Sorbon număra numai puțin de 1722 de titluri. Figură pagina 201 Reprezintă o poză. Ghilimele. Femeile sfinte la mormânt și înălțarea la cer. Închid ghilimele Fildeș din secolul 12 de inspirație bizantină. Bayerisches Stadtmuseum München Încheiat figură Ciclul de studii Facultatea de Arte În evul mediu timpuriu baza instrucției o formau, cum știm, cele șapte arte liberale. Gilimele, renașterea, închid ghilimele secolului al XII-lea, a îmbogățit considerabil sfera cunoștințelor și a lărgit programa de învățământ, incluzând, cum am văzut, materii de nivelul superior al astronomiei al geometriei euclidiene, al logicii aristotelice, în timp ce studiul clasicilor latini a căpătat un strălucit impuls prin școli de renumele celor din Cartr sau Orleans. Dar în secolul XIII, studiul clasicilor, în paranteză, care la Paris n-a atins niciodată un nivel prea înalt, închid paranteza, nu mai deține același rol preeminent în programa de învățământ universitar. Locul său este luat acum de logică și dialectică, după ce, de la mijlocul secolului, magistrii aveau la dispoziție întreaga operă cunoscută a lui Aristotel, în paranteză coloana vertebrală a ambelor cicluri de arte liberale, închid paranteza, în traduceri făcute din grecește prin versiuni intermediare arabe. Gilmele, logica în sine era considerată nu numai cea mai importantă materie de studiu, ci ea își imprima metoda și tuturor celorlalte materii, i-a dădea tonul și caracterul fundamental mentalității medievale. Silogismul, disputa și înșiruirea ordonată a argumentelor pro și contra ale unor teze specifice au devenit habitudinea mentală a epocii, în drept în medicină, precum și în filozofie și teologie, închid gilmele în paranteză, Haskins închid paranteza. Interesul viu pentru Aristotel a făcut ca studiile literare să fie abandonate. Studierea clasicilor a rămas doar ca un auxiliar, ca sursă de ilustrare prin exemplele și citatele din scriitorii antici, a regulilor de gramatică și de retorică pentru că retorica rămăsese o disciplină utilă prin aplicațiile ei practice. Regulele de compoziție cu formalismul stereotip al retoricii convenționale erau indispensabile redactării scrisorilor și actelor oficiale ale diferitelor cancelarii laice sau ecleziastice. Ca atare, disciplina continua să fie predată de magistrii de retorică, cu deosebire în Italia și în Franța meridională. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pe la mijlocul secolului al XIII-lea, numărul studenților facultății de arte din Paris trecea de 1000, iar al profesorilor depășea cifra de 100. În 1284, numărul magistrilor era de 120, iar al studenților peste 1500. La sfârșitul secolului al XIV-lea, numărul total al studenților din Paris se ridica la 10.000. În paranteză cu mențiunea că în evul mediu, la fel ca în antichitate, cifrele comunicate în documente trebuie luate cu oarecare rezerve. Închid paranteza încheiat notă 1. Deci, retorica și gramatica deveniseră discipline pregătitoare. Celorlalte materii din ciclul quadrivium li se acorda mai puțină atenție. De altminteri, ele puteau fi învățate într-o bună măsură tot din operele respective ale lui Aristotel încât învățământul artelor liberale era acum în mod preponderent un învățământ de logică și de filozofie. Se recunoștea, bineînțeles, și importanța celorlalte materii, dar obiectul fundamental al învățământului rămânea Aristotel și comentariile aristotelice ale lui Biotis. Primele contacte ale magistrilor parizieni cu metafizica stagiritului, în paranteză, și cu relativele comentarii ale lui Everose și ale altor arabi, închid paranteza, au avut ca rezultat publicarea unor scrieri considerate eretice și arse pe rug. Din acest motiv, sinodul din Paris și legatul papal Robert de Curson au interzis lectura operelor lui Aristotel, interdiție însă care, deși repetată în mai multe rânduri, în paranteză până în 1263, închid paranteza, n-a fost respectată. Între timp, marii gânditori Albertus Magnus și Toma Dinachino au combătut învățăturile ghilimele eretice, închid ghilimele, extragându-și în acest scop multe argumente tocmai din operele lui Aristotel, dar dându-le o interpretare în sensul ortodoxiei creștine. Drept care, ghilimele, tot ceea ce în Aristotel era sau putea fi interpretat ca fiind ortodox, era integrat în învățământul bisericii, închid ghilimele, remarcă h.raștăl. Din acel moment, Aristotel a devenit suma, se scrie S-U-M-M-A, și substanța instrucției medievale predate în Facultatea de Arte Liberale, închid ghilimele. Pe lângă aceasta, cum cursurile de la toate facultățile erau ținute în latină și cum pentru a-și susține examenele studentul trebuia să dovedească o foarte bună cunoaștere a regulilor gramaticii latine, în paranteză, deci și o măcar minimă cunoaștere a scriitorilor clasici, cu ale căror texte erau exemplificate aceste reguli, închid paranteza, Facultatea de Arte Liberale, al cărei cursus, dura cel puțin șase-opt ani, își păstra un loc privilegiat în învățământul superior medieval. Privilegiat și de prestigiu, căci pentru a avea acces la facultățile ghilimele superioare, închid ghilimele, în paranteză, de teologie, drept și medicină, închit paranteza, candidatului i se cerea să posede diploma de ghilimele magistru în arte, închit ghilimele. Așadar, programa Facultății de Arte a fost supusă unor transformări profunde în paranteză, spre deosebire de programele de studii ale facultăților de teologie, de drept și de medicină închid paranteza, care au făcut ca această facultate să devină o adevărată facultate de filozofie. Aceste modificări au fost în cea mai mare parte opera magistrilor aparținând ordinelor, ghilimele călugărilor cerșetori, închid ghilimele în special a dominicanilor în paranteză, în ale căror școli filozofia naturii era studiată încă din anii. 1220-1225 Închid paranteza Tratatele enciclopedice, însumând toate cunoștințele timpului ca cel al dominicanului Vincent de Buvez, se scrie buie a-u-v-a-i-s, vezi, notă 1, au fost mult citite și difuzate. Citesc notă 1 Vincent de Beauvais, în paranteză 1190-1264, închid paranteza, ales de Ludovic al IX-lea cel sfânt, ca predicator al curții, este autorul monumentalei enciclopedii intitulată Speculum Majus, împărțită în trei părți, naturale, în paranteză 32 de cărți, închid paranteza, doctrinale, în paranteză 17 cărți, închid paranteza, și historicale, în paranteză 31, închid paranteza, încheiat notă 1. În același timp, magistrii franciscani reprezentați de Marele Roger Bacon au introdus studiul cosmologiei la Universitatea din Oxford. Astfel, ghilimele, în timp ce în secolul XIII, studenții și magistrii facultății de arte manifestau interes mai ales pentru trivium, adică pentru filozofie și disciplinele ei auxiliare, în secolul XIV acest interes se deplasează asupra științelor exacte ale quadriviumului, în bună parte din cauza sancțiunilor ecleziastice împotriva gândirii liberale a filozofilor de la facultatea de arte, închid ghilimele în paranteză, fumare rumic punct, dar modificările priveau și ciclul quadrivium prin introducerea științelor naturii stimulată de contactul și difuzarea operelor lui Ptolemeu, al Ibn Gabirol, Al-Kvarizmi și alții. În cele din urmă, ghilimele, speculațiile științifice și reînnoirea dialecticii au lărgit mult cadrul strâmt al școlilor. Logica nu mai era acum decât o primă etapă, s-au adăugat apoi fizica în paranteză, cu alte cuvinte filozofia naturală, cosmologia și psihologia închid paranteza, speculația metafizică ordonată trebuia deci să urmeze în mod necesar. Gramatica s-a detașată din cursul artelor, devenind un curs pregătitor pentru începători. Retorica s-a transformat în Ars Dictaminis, în paranteză, tehnica de redactare a actelor și documentelor oficiale. O mare punct, de mare punct, închid paranteza, în timp ce filozofia a absorbit toate celelalte artes, închid ghilimele, remarcă Stefan Dirsei. Ghilimele, aceste nevoi intelectuale au fost satisfăcute de Aristotel ale cărui opere, Fizica, etica și metafizica erau cunoscute la Paris încă din primii ani ai secolului XIII. Este posibil ca toate aceste opere să fie existat încă din timpul lui Boethius, în versiuni latine vechi odată cu cărțile de logică, organon, dar magistrii nu s-au servit de ele, ce era greu să fie incluse în cadrul stabilit al studiilor. Pe de altă parte, este tot atât de posibil ca ghilimele noul Aristotel închid ghilimele, extras din surse arabe, să fie ajuns aici din Spania împreună cu celelalte traduceri de lucrări științifice. În orice caz, după condamnarea din 1210 provocată de tendințele panteiste care se strecuraseră aici, Aristotel a fost reabilitat încetul cu încetul și a devenit baza însăși a filozofiei raționale. Vezi notă 1. Citesc note 1. În 1255, printre cărțile comentate în facultățile de Arte, alături de Organon, de Donatus și de Priscianus, se întâlnesc și opere ale lui Aristotel, fizica, metafizica, despre suflet, meteorologia, lucrările de biologie și anumite texte pseudo-aristotelice. Încheiat notă 1. Aristotel este cel care, de acum înainte, a dat facultății de Arte aspectul omogen și care a transformat-o în facultate de filozofie. Închid ghilimele în paranteză, idem, închid paranteza. Un alt eveniment determinat pentru această tendință de restructurare a profilului facultății de arte a fost condamnarea din 1270 a averoismului și a reprezentantului său, Sigur de Brabant. În decursul polemicii acestuia cu Toma din Achino, în urma precizărilor și a unor noi interpretări a textelor aristotelice și a comentariilor lui Everose, s-a ajuns la formularea acelei sinteze filozofico-teologice a atomismului, doctrina oficială a Bisericii Catolice. Odată cu apariția în secolul al XII-lea a teologiei și dreptului canonic ca discipline academice, cele ghilimele șapte arte, închid ghilimele ale învățământului clasic, au fost coborâte la nivelul de materii preliminari, indispensabile accesului la studiile universitare juridice și teologice. Dar tocmai faptul că ghilimele artele, închid ghilimele, rămâneau la baza acestor studii, a făcut ca facultatea de arte să-și poată revendica un statut de preeminență. Pe de altă parte, populația acestei facultăți era de la mare distanță cea mai numeroasă, chiar fără a lua în considerare pe foștii săi studenți trecuți apoi la celelalte facultăți, dar asupra cărora facultatea de arte continua să-și exercite jurisdicția.